Szervusztok, kedves hallgatók! Az önkényes mérvadóban a téma ráfordulásunk a következő indokból történik meg a, a felszálló pályára ezúttal. Amikor a robival amikor novemberben összeállítottuk a tíz legjobb magyar televíziós listáját, akkor ott a beszélgetés közben felmerült, hogy közülük ki az, aki úgy gondolta, hogy televíziósnak kell lennie, és ki az, akit a közgondolt úgy hogy televíziósnak kell lennie. És, és ebben a pillanatban jutott eszembe az, hogy a, a küldetés fogalmát és a hivatás fogalmát ö, érdemes átismételni, nem azt mondom, hogy ezek félre vannak értelmezve, csak kevés alkalommal nyílik alkalom, hogy megkülönböztessük a jelentését, sőt, mi több, amikor azt mondom, hogy hivatás, akkor sok embernek nem jut eszébe, a, a, a szónak az a jelentése, amelyre én itt gondolok. Nem arra megjel, gondolok a foglalkozás. A megélhetésére gondolok. Én a callingra gondolok arra, amikor mondjuk valaki eldönti, hogy pap lesz, mert. mert megtörténik vele az elhivatása. Tudod, lát egy látomást, vagy megérez valamit a lelki ismeretében, és, és lesz egy hivatása, aztán utána lehet, hogy misszióra megy, azaz lesz egy küldetése is, de hogy a két dolog különböző. Én az én felvetésem, vagy az én megfogalmazásom, a gondolatom erről az, hogy a hivatás az egy belső kényszer, ahol te, a, a, te küldöd magad. Uh -huh. Míg a küldetés esetén mások küldenek, kiválasztanak, és megkérnek vagy szeretnék, ha te elvégeznél egy feladatot. Szerintem megfordítva van. Ha valakinek küldetés tudata van, akkor azt, azt ő, az, az belső, az egy belső elhívá bázi elhívás vagy küldetés, ami a hivatás az meg az, amikor valakit valakit oda elhívnak Hívnak elhív, a hívnak, hívnak, hogy lépjen fel. Na hát, ezt kérdeznénk tőletek is, hogy vajon melyik, melyik, mert biztos, hogy az egyikre rá kellene fessük azt, hogy ez a belső, a másikra pedig azt, hogy ez a köz vagy a, vagy a környezeted által történt megbizatás. Az 0, biztos, 30, hogy 30 20 10, 9, 9. Van különbség a kettő között, de én azt gondolom, hogy a tudat is lehet Hamis, és lehet. Na most, na, most, na most buktál le. Az előadás is jaj, lehet jaj, hamis, ha, és lehet jaj, hiteles. Az küldetés küldetéstudat volt. De én azt mondom, hogy mind a kettő... Te, de mind, úgy, úgy gondolom, hogy ö, én például saját magamat küldetéstudatosnak érzem. Hát én küldetéstudatosnak érzem magam. Ö, nem úgy gondolom, hogy valakik küldtek, én azt gondolom, hogy nekem van egy saját, saját. Hogy te be, Belső magadat. égésű, Küldetésem, és én például ilyen módon küldetés tudatosnak érzem magam. De, de nagyon sok mindenki mást is küldetés tudatosnak látok magam körül, és vannak olyanok, akiken azt látom, hogy ez a küldetés ez helyes és jó, és jól teszi, hogy hallgat erre a hangra. Másoknál meg azt látom, hogy ez a küldetés tudat, ez, ez hát nagyon rossz, rossz helyen, nagyon rossz lélekben csírázott ki, és hogy egyáltalán nem volna erre szükség. És ez az az eset, amikor, amikor a belső elhivatottsága, az illetőnek hamis, és, és a külső pedig, hát szólna neki, hogy nem, nem, nem, nem kellene. Elmondom, hogy, elmondom, hogy szerintem mi a különbség. Az a, az a gond, hogy most tényleg fordítva fogjuk használni ezeket a szavakat. Mert, El, elmondom, mert hogy szerintem mi a különbség. Addig ki sem mondom, amíg ez dől Ha hivatást, a, a hivatástudatod van, az azt jelenti, hogy neked a rádiózással van dolgod. Neked a rádió intézményével, neked ez a hivatásod, hogy rádióz. Neked a rádióban kell lenned, mert ez a hivatásod. Ha küldetésed van, akkor a hallgatókkal van dolgod. Ha küldetéstudatod van, akkor a rádió az csak egy eszköz. A rádió az csak egy orgánum, vagy egy, egy, egy médium, ha úgy tetszik. Neked valamit el kell juttatnod a hallgatókhoz. Én azt gondolom, hogy a, ha neked hivatás tudatod van, Hagyjuk akkor tudatot, te születes... válasz le ezt a tudatot az egészről. Vagy segít az értelmezésben. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, nem, nem, nem, segít, mert mind a kettőben egy, ö, azt arra utal a tudat, hogy te elfogadtad-e és felfogod-e, hogy ez a jelenség létezik, hogy vagy hivatással, vagy küldetéssel rendelkezel. Ö, én, én azt gondolom, hogy ez tök külön fogalom, hogyha valakit a köz, a környezete szeretné elvégezni egy feladatot, arról azt általában közlik, és lesz hozzá tudat. Ha nem szeretné, akkor nem közli. Magadban pedig, hogyha ha érzel egy, egy, egy vágyat, vagy pedig egy egy, egy készítetést arra, hogy elvégezz egy feladatot. Mondom, direkt nem használom a két fogalmat, mert teljesen összecseréltük, és szerintem nekem van igazam. De ö, a lényeg az, hogy ha magadban érzel egy ilyet, nem biztos, hogy megfogalmazod, de ettől még cselekszel. Tehát nem, nincs tudatod arról, hogy, hogy ö, van egy, szerintem ezt úgy hívjuk, hogy hivatásod, elhivatottságod, de ettől még az, az szerint cselekszel. És akkor valaki lehet, hogy 25 év múlva azt mondja, hogy Hát te mennyi mindent csináltál pont ezen a szakterületen, vagy ezzel, ezzel a problémával kapcsolatban, és akkor csapsz a homlokodhoz, hogy egy csomó cselekedetnek ez volt a motivációja. Az gondolom, hogy akinek küldetése van, azt egy belső drive hajtja. Akinek meg hivatása van, annak meg, annak meg, meg hogy mondjam, ez a ez a dolga, ez a tradíció, valami külső, nem tudom. De Jó, az, mint, megúztok ha a határt a kettő fogalom között, már csak azt kéne megtalálni, hogy melyik-melyik, én a kislexikont fölcsaptam az adás előtt, és így hangzik, hivatás, belső hajlam, vagy ösztön bizonyos életmódra, képesség, mely mint egy önként mutatkozik valamire. Míg küldetés, az így, így fogalmaz, menés, melyet azért tesz valaki, mivel más által küldetett, vagy küldetik. Uh -huh. Tehát, hogyha én azt mondom magamra, hogy küldetés tudatos vagyok, az azt jelenti, azt hogy. Ez nagyon a... rosszul hangzik. De miért? Mert azt jelenti, hogy tudatában vagy annak, hogy amit teszel, azért teszed, mert az emberek kiválasztottak erre. És a hivatás tudat az, amit nem cikim mondani, mert az, az belülről jön az. De, szerintem a, de szerintem a hivatást tudat a rádiózásra szólít. A küldetés tudat az meg az emberekkel való kommunikációra. Szerintem ez, szerintem ez lényeges különbség, és érdemes megtenni. Az, hogy valakinek hivatástudata van, az annyit jelent, hogy rádiózik. Rádiózik, mert rádiózni akar, és tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ez a rádiózás, ez a kvázi Sebestyén Balázs módjára, vagy Bolgár Gyuri bácsi módjára zajlik, mert őnek egyszerűen ez a hivatása, hogy rádiózik... Teheti így is, úgy is. Ha küldetés tudata van, akkor a rádió az csak egy eszköz, a rádió az csak egy, egy, egy, egy, egy csatorna. Valójában ő neki a rádión túlmenő, túl túlmutató. Mi a hivatás tudatnak a megfogalmazása szerinted? Mi a hivatásnak a megfogalmazása? Hát nem, ezen dolgozunk, nem tudom, nem, nem tudnék most erre énekelni. Nem kész Azt mondani. A hallgató. Oszival vagyok. Másik hallgató. Küldetés, alkalmi, hivatás folyamatos. Ez is lehet jó. Lehet egy folyamatos küldetés is. Hát ö, azt írja a hallgató. A hivatástudat a hivatás felé irányul meg, nyilvánul meg, a küldetéstudat a társadalom felé. Na én meg vele értek egyet. Ebbe szerintem is valami de lehet egy csomóféle küldetéstudatod, az igaz, hogy furcsa hangozna, vagy furcsán venni ki magát, ha azt nekem hogy nekem küldetéstudatom van abban, hogy utcát söpörjek, bár az végül is egy társadalmi feladat, akkor abban, hogy kis középvezető legyek egy multicégnél, arra nekem tudatom van, ez nagyon furcsán venni ki magad, de az is igaz, hogy a küldetés tudat, amikor valaki így magáról mondja, akkor azért annak van egy elég rossz száíze szerintem, mert ez kicsit ilyen tudat. Kicsit az, kicsit az, persze, csak kellő ízléssel kell előadni, úgy gondolom. Hát, Tehát nem mindenki. Most, ha valakinek. Na most azért ne csináljuk már azt, hogy ha mindenki, akinek küldetés tudata van, az mindenki Adolf Hitler lesz, mert nem lesz. Tehát tudjuk, hogy vannak küldetés tudatok szerényebb ambíciókkal, mint a Hitleré, és azokból nem lesz világháború, meg nem lesz genocídium. Tehát azért ne azonosítsunk minden nemű küldetéstudatot mindjárt mindjára nem tudom én, az ilyen messianizmussal, meg népvezérséggel, De az meg szó, hitlerséggel. A szó üzeni egy kicsit, azt mert szerintem a tudat az a küldetéstudatnak egy kicsit szerényebb megfogalmazása. Tehát azt mondhatod szerintem tökre, hogy tudatod van abban, hogy mit tudj, ne el egy üzenetet az ember. A... Nem, még minden De nem, nem, az üzenet, nem az üzenet, az nem, a, az nem hivatástudat. Tehát a, a, a, az üzenetet senki nem hívja. Tehát senki nem hívja az üzenetet. Az, a a tudat, az az én személyemre vonatkozik. A küldetés tudat, az túlmutat a személyemen. Hát de az meg egy ilyen isteni de hogy is lesugárzás. Isteni, nem, nem isteni. Nem isteni, csak, csak hogy mondjam, a a hétköznap emberénél magasabb egy feljel, Srácsok, Nem isten. az a probléma, hogy az a szó, amit kerestek, hogy van, melyik, melyik a nem elegáns, az a tudat, nem pedig a hivatás vagy a küldetés. És a hallgató is valahol egy tautológiát fogalmaz. Meg azt mondta, hogy a, a a hivatás a hivatással függ össze. Míg a. hogy, hogy is írta? Azt mondta, hogy a hivatás tudat a hivatás felé irányul meg, a küldetés tudat a társadalom felé. Az, az úgy érthető, hogy a küldetésed a társadalom felé van, mert ők küldtek. De a hivatástudatod ne a hivatás felé legyen, mert akkor, nem, akkor még mindig nem definiáltuk a szót, ha saját magával hivatkozunk rá. Akkor így, akkor így nem kerülünk közelebb. Én úgy érzem, hogy a, a, amikor azt mondja a hallgató, hogy a tudat a hivatás felé irányul, ő a szakmára gondol, hogy el ö, Elkötelezett vagy, hogy ezt valamilyen szakmát jól végez, de én, az, én nem a szakma, szakma jelentésére ö, utalok a hivatással, hanem azzal, hogy, hogy belül egy hang mondja, hogy valamivel foglalkoznod kell az elhivatással, ahogy a, mondom, ahogy a papot elhívja a lelki arra a pályára. Hát épp azért de a hivatás tudod már egy túl magasztos fogalom ahhoz, hogy, hogy egész egyszerűen szinonimája legyen annak, hogy, hogy el- mit mondta? elkötelezett vagyok abból, hogy jól végezzem a szakmát. Hát nagyon furcsán venni ki magát azon mondat is, hogy én, nekem az a hivatás tudatom, hogy reklámszövegíról legyek, vagy egy bármely olyan munka, ami egy kicsit ilyen önmagáén. De, de így, így, igen, így, igen. De ha Gandhi mondja, hogy nekem az a hivatás tudatom, hogy kiűzem a briteket Indiából, úgy azért már nem probléma. Na, ezt ugye? mondom, de hogy ez hát... minden esetben párosul valami olyan munkával, aminek van valami társadalmi haszna, és nem uh -huh. ilyen teljesen uh -huh. önmagakörülbörgő uh -huh. valami. Mi így gondolunk magunkra. Ja. Em... Na, de fél, kilép, kilép, kilép a sokaságból egy ember, aki azt mondja, hogy az a feladatom nekem, és ezt most én így meghallottam a semmiből, hogy kiűzzem a briteket innen. Míg valakit megválasztanak a Duna jegén, a őt küldetéssel látják el. Érted? Én ebben látom a kettő között a különbséget, hogy, hogy te érzed úgy, vagy a mások érezték úgy. És ezért választom el az egyiket elegánsnak, a másikat nem, hogy amikor mások mondják, akkor, akkor és elismétlet, tehát megszületik a tudatod, mások küldetésre küldenek, és ezt te elfogadod, elhiszed, és küldetés tudatod lesz. Nem annyira nem szörnyű dolog ö, utána ezt elfogadni, de amikor te találtad ki, hogy feladatod van, és utána ehhez kapcsolódik az elismered magadnak, az a tudás, van egy tudatod. És utána ezt ismételgeted, az, az azért gondolom, hogy kevésbé elegáns, mert senki nem mondta rajtad kívül. Tudod, mi, az, mi itt az én hivatásom? Az az én hivatásom, hogy bejöjjek időre, a telefonomat kikapcsoljam, és a mikrofonba beszéljek. Tudod, nem. Mi nem. Én, nem. tudod, mi az én küldetésem? Aha, az, hogy értelmes és érvényes tartalmat juttassak el a hallgatókhoz. Ja. Úgy érzem, Robi, hogy nem jutottunk sokkal közelebb. Tehát, benne dél valamiről egy fogalom, ami, ami tökéletesen stimmel. A, a, a, a tenni akarás. És én ezt gondolom hivatásnak. És te a hivatást valamilyen semmilyen ö, ö, ö, magasztos eszmével nem ruháztat föl az előbb. Elmondtad, hogy hát az, hogy időben megjelenek a munkahelyemen, és elvégzem a dolgomat. És pont erről akartam beszélni, hogy ez nem, ez ennél ez több. Szerintem, szerintem a a SMS író nagyon jól világítja meg ezt. A hivatás a cselekedeteinkre vonatkozik, a küldetés a cselekedeteink céljára vonatkozik. Szerintem ez így elég pontos. Aha. Tehát ez jó, azt egyetértek egyet velem, és, és ezt mondtad. Nekem hivatásom, ez ez a igen, nekem hivatásom a rádiózás, küldetésem a rádiózáson túl van, amelynek a rádiózás csupán eszköze. Küldetésem egy bizonyos ideológiának, egy bizonyos ideának, egy bizonyos elképzelésnek vagy gondolatoknak az átvitele értem, a értem, az ilyen az az eszköze. Most, az a baj... úgy ezt mondanád egy magyar tanárről is? Hát hogyne? Egy, dimenzió, Most egy, egy, egy dimenzióval nagyon... szegényebbek vagyunk, Robi, ha elfogadjuk, amit mondasz. Mert én azt mondod, hogy a hivatás az ez, a küldetés meg annak a négyzete. De én meg azt mondom, hogy a foglalkozásnak a négyzete a hivatás, és annak a négyzete a küldetés. Ez három dimenzió, mm. te meg kettőben határozod meg ezeket valószínűleg a dolgokat. az igazság közelebb áll ahhoz, amit te mondasz. De hát akkor megint ott tartunk, hogy ez gyakorlatilag színonima, csak az egyik erősebb a másiknál. vagy ez egy fokoz... Nem, nem. Fokozó... Ö, nem. Úgy érzem, hogy, hogy a, mondjuk a foglalkozás, az semmi magasztosat nem tartalmaz, azt elvégzed, megérkezel időben a munkahelyedre. A hivatás, az akár összesen függ azzal, amiért pénzt kapsz, belül, belső készletést érzel arra, hogy elvégezz egy feladatot. Ez egy Míg eggyilag. a küldetés, az pedig még akkor is, ha nem érzel belső készletést, az az, hogy oda jönnek emberek, és azt mondják, hogy figyelj, mi, ki, néztünk ki arra, hogy léci menj, és végezd el ezt a no, feladatot. De ez, de ez, me ez, belső ez mennyire gyakori. A, na, igen, a ez tudatosság pedig mindkettővel mind a... kapcsolatban az álhatatosság, hogy én igenis véghez viszem, akár azt, amit én belül kitaláltam, akár azt, amivel az emberek engem megbíztak. De ha ez belső, akkor ugyanott vagyunk megint, tehát hogyha ez egy igen. nem olyan, hogy most oda ment hozzá szóval eddig ez nehéz ezt a szituációt elképzelni, hogy oda menekhoz, és azt mondják neked, hogy vagy megkoronáznak a domait, hogy a. Követban végzel egy tevékenységet készítettél öt és üvöltöznek, hogy akarják a hatodikat. Jó, igen, na, ez vannak ezek a ritka esetek, de ennél hát, több a küldetés. Na, és legyen gyakori. Ennél több a küldetés tudatos ember valószínűleg, és akkor tökre az megint jöhet belülről. Csak az té. Nem hiszem, hogy téves, a ak akkor, akkor ez egy nagyon téves. erős tudod a mm. tudod azt gondolni. Igen, igen, igen, azt gondolom, hogy ezek ilyen fokozatok. Üh, küldetés, írja a hallgató, a végcélt jelöli, a hivatás egy minőséget, a végrehajtás minőségét. Tehát arról van szó, hogy a küldetés az, egy, az a célra vonatkozik a a foglalkozás az a tevékenységre vonatkozik, és a kettő között van a küldetés. Így még nehezebb lesz erről beszélgetni, de akkor bevezetek még egy fogalmat, mert hogy cégeket szoktak úgy megfogalmazni, hogy mi nekik a missziójuk, és mi nekik a víziójuk. És arra, arra az állásra igaz az, hogy a vízió az, hogy milyen ö, állított jövőbeli állapotot szeretne látni, a misszió pedig az oda vezető ö, tevékeny út mondjuk. Uh -huh. Jó, ne cégről, szervezetről beszéljünk, hát ha valami mindenki másnak is hasznosat csinál, de ugyane, ugyanez, a, ugyanez a kérdés, csak ugye egy, egy cégnél az, hogy mi a létezése célja, az az, hogy hát profitot termeljen. De ettől függetlenül van egy víziója, hogy szeretné, hogyha egy háztartásban sem lenne olyan eszköz, amitől egy, egy gyerek áramütést kap és meghal mondjuk, akkor ez a, ez a víziója, és az idevezető hát út az, hogy gyártójat, is. ami... ami ezt betegesíti. Missziója is ez. Ö, írja, Szerintem ez nagyon megint keverhető. Azt a hallgató, a hivatásnak szinte mindig pozitíve az erkölcsi alapja, a küldetésnek nem feltétlenül. Én a küldetés és hivatástudatot a művész és jó iparos analógiájával írnám le. Az előbbihez szinte, a szinte kényszeres kifejezés és közlés vágy, mármint a küldetés tudathoz, az utóbbihoz, a hivatástudathoz a szakmával szembeni alázat és igényesség jó. tartozik. Ez nagyon jó. Jó, ez jó meglátás. Szerintem ember jobbat nem találtunk érni, uh -huh, ez biztos. Uh -huh. Hivatástudat, amit szenvedéllyel akar valaki, tudat az, amit nem feltétlenül akar, de érzi, hogy az a helyes lehet ez így el is lehet gondolni De az az jó, szerint, Robi, érvényes amit mondasz és látom, hogy ugyanígy gondolkodnak mások nem, nem látom meg benne a, a belső és a külső elhivatottság között ki különbséget Azért, mert mert a... a két szó között szerintem ez az alapvető különbség. Az, ez a küldetés, ez a külső küldetés szerintem nagyon nehezen értelmezhető, ha csak tényleg nem te vagy a Zsákos Frodo, és ott van tényleg egy nagyon egyértelmű, rendben, mert megbíztak, hogy el a gyűrűt, és akkor az de a hitem, hogy minden Zsákos Frodo-nak tök egyértelmű az ő küldetése. De, attól de jó mi... de ők viszont kívülről bíztek meg, és pont ezt mondja, itt az osz, hogy egy kívülről, meg belülről. És... Néha, néha a, ha megbí... ha, azt tek... ha úgy tekintjük, hogy a megbízás az a küldetés, akkor, akkor ez simán elvesztheti nagyon könnyen ezt a szakrális jellegét, mert egyszerűen a főnököm azt mondta, hogy péntekig írjak meg egy jelentést, és innentől kezdve ez már, már nem hát akkora nem nagy küldetés, mintha megválasztottak volna a Duna Valójában hasonló egy feladat, amit, amit kívülről kaptál, csak nem annyira legitim, mintha ezrek követelték volna egybehangzóan csodák-csodája. Hát jó, hogy akkor meg az van, hogy akkor a küldetés az a feladatnak a erősebb szinonimája, mert az is a feladatot, ha megválasztottak a Dunajegén, hogy tegyél vele mi is az országért, illetve írd meg a jelentést péntekre, mert mind a kettő egy feladat, csak az egyik egy magasztos feladat, a másik meg hó tunelmes valószínűleg. Szerintem a hivatás az egy magas erkölcsi színvonalon végzett szakma vagy munka. A küldeté, a küldetés az túlmegy egy szakma művelésén, annak a szakma is csak az eszköze. A küldetés az valami nagyobb, az valami, ami meghaladja az emberi életet, megharadja az emberi léptéket. Valami, aminek az ember az egész életét csak eszközeként, csak szolgálatként állíthatja be. Vagy fel. Foglalkozás a kocsi, amivel megyünk, hivatás az út, amin haladunk vele. Amit jó esetben mi választottunk, a küldetés pedig az úti cél. Uh -huh. Szóval nagyon hasonló uh, környéken kapargatnak a hallgatók, mint ahol mi. Azt írja Olivier, hogy szerintem rosszul gondolod, Oszi, a küldetésre küldhetnek is, de el is kell vállalni ahhoz, hogy elmenj a küldetésre. Van saját küldetés tudat is a kettő között. Nem az a különbség, amit ti kiemeltek, nem a belső motiváció, a distinkció. Hát és én ezt állítom, hogy igen. Küldetés egyetlen konkrét vagy általános cél érdekében kifejtett tevékenység, vagy azok sorozata a cél elérésével a küldetés véget ér, míg a hivatás foglalkozáskörben kifejtett cselekmény összesség. Nagyon, ne, nagyon, jól írja, nagyon jól írja, ugyanezt írja az, az SMS író, a küldetés olyasmi, amit teljesíteni lehet, A teljes hat teljesítésre törekszünk, aha, aha. a hivatás örökös helytállás végkifejlett nélkül. Tehát a küldetést be lehet teljesíteni, a hivatást soha nem lehet beteljesíteni. Korábban, sokkal rövidebben ezt megfogalmazta, hogy a, a hivatás összebe. folyamat a küldetés az pedig hát az Nem, egy véges meghatározott valami. Meghatározott célja, igen. De azt szerintem a küldetésben azért mindenképpen benne van valami ilyen, ilyen nagy társadalmi jó, vagy nagyon nehéz elképzelni uh -huh. tényleg, uh -huh. hogy az a te tehát ilyet sem mondasz, hogy mondhatod azt, hogy az az én célom, hogy főnök legyek 5 belül, de olyat nem mondasz, hogy az az én küldetésem, hogy főnök legyek öt belül, mert ez megint ilyen önmagáért való valami. Igen, igen, mert a főnökség az nem lehet küldetés, és az erkölcsi érzékünk ledobja ezt a, ezt a, ezt a, ezt a, ezt a megfogalmazást, hogy az a küldetésem, hogy főnök legyek. Az a, küldetésem, fogad, hogy az a küldetésem, hogy a céget a közép-európai régió, Leg, ö, első három cégek közé vezessem. Na ez már megfogalmazható úgy, mint egy küldetés, szerintem szóval alávaló egy küldetés. Minden esetre egy küldetésként megfogalmazható, az... hiszen túlmutat ezeken a, ezeken a léptékeken, mint ahol mi itt most itt aktákat tologatunk. Ez elég alávaló, de hogyha azt mondod, hogy ö, nekem az a küldetésem, hogy öt éven belül főnökként ö, ez én, az ő alám tartozó tíz emberemnek marha jó legyen az élete, és nagyon jó legyen neki attól, hogy alattam dolgozik, és, és megkönnyítsem, és megszépítsem az ő életüket, akkor az már egy, akkor ugyanazt mondtam, csak akkor az már egy ilyen társadalmi... Nem csak vezetni akarsz, hanem irányt is társítasz mellé. É, mi lenne, nem, hogy, ha mondjuk ezt... hogy nem mondom, pont az ő mi, mi lenne, hogyha mondjuk ezt úgy fogalmaznánk meg, hogy a Szent Grál örökös keresése hivatásom, a Szentgrál megszöve végső megszöve. megtalálása küldetésem. Legyen az. Volt szó a héten az Éjanyánk című Kurt Vonnegut regényről. Hát ebből készült egy film, egy filmfeldolgozás, mégpedig a, a Nick Noltival a főszerepben egy elképesztő érdekes történet, az egyik legérdekesebb történet, amit valaha hallottam, vagy valaha megismertem. Van benne valami groteszk, ugyanakkor egy filmdráma, dráma, de mégis van benne valami groteszk. Amúgy vannak benne különböző kis groteszk elemek, amikből legalább a vonegutra rá lehet ismerni. Mert ugye ez alapján, a, a regénye alapján a vonegutot nem lehet de A hétfőn azt állítottad, hogy a vonegut sokszor groteszk, de talán itt a legkevésbé. Vagy ez, a, ez az éjany ez, ez kilóg uh -huh. a, az, életműből. az életműből. Nagyon gyorsan egy, egy plot summary-t dobjunk össze, hogy nagyjából ki, ki tasz, jó, akkor mondom én egy amerikai fiatalkorában Németországba költözik, ott sikeres német nyelvű drámaíró, lesz majd később rádiós, egy színésznőt vesz feleségül, és megkeresi őt 38-ban egy amerikai ügynök, hogy mi lenne, ha rendesen nácinak tettetné magát így sikeres lenne, és ö, hát kémként a megfelelő funkciókat ellátná egyébként végül is az lesz a funkciója, hogy információkat továbbit a rádió adásaiban kódoltan. Szó, Majd ő... ezzel szembe kell néznie a háború befejeztével, mivel senki nem tudott ö, erről. Ő egy, ő egy rádiós a harmadik birodalomban, mégpedig dr. Goebbels legkedvesebb ökle. Ő az, aki a, a, a dr. Goebbels meg az Adolf Hitler által terjesztett nézeteket a legátélhetőbben és angol nyelven mondja és adja elő, mint az utolsó szabad amerikai Németországban. A szabad világ fővárosában, Igen. Berlinben. A szabad világ fővárosában, Amikor Berlinben. ez elhangzik, már egy picit szörnyűködtem, és az ezt követő kettő-három perc erősen a nyugalom megzavarására alkalmas Úgyhogy azt itt nem is részleteznénk. Most arról van szó, arról van szó hogy út ő német és amerikai. Tehát ő egy német származású amerikai, aki ráadásul harcolt a világháborúban a németek ellen amerikai oldalon. És ott volt Dresd a szőnyek bombázásánál. Tehát az ő szerepe az rendkívül érdekes, rendkívül sajátos ebben a, ebben a náci amerikai vonatkozásban. Csak magát bántja a lelkiismeret a háború miatt. Maga kicsoda? Én vagyok ma őrszolgálatban kettőtől tízig. Uh, értem. Mindenki más, bármelyik oldalon is áll. Szentül hiszi, hogy ennek így kellett történnie. Maga beszél álmában. Csak két nevet hallottam. Az egyik Helga volt. A másik pedig Hess. Ismertem hesse -t. Ő mindig jól aludt. Segítettem felakasztani. A tanúval lomásával. Nem. A kezemmel. Nekem csak a bokáját kellett lesíjaznom. Kétszer csináltam ugyanazt. Először Hess, aztán a bőröndöm. Nagyjából ugyanazt éreztem. Érdekes ez a börtönör, aki megállapítja, hogy egyedül ennek a fogolyvának van eb itt lelkiismerete, és ezt nem úgy érti, hogy a foglyok közül Uh -huh. Hanem mindenki közül. Uh -huh. Mert utána, utána hetként meséli el, hogy ő mennyire nem érzett semmit, amikor hát, végrehajtotta az ítélet. Ez már Izraelben zajlik, ugye? Miután a véget ért a háború, és uh, számon kérik a hősünket, ugye itt a mi hősünk, az egy kettős ügynök, vagy hát valami ilyesmi. Egyrészt egy náci propagandista, másrészt egy amerikai kém, aki azokban a gyújtóhangú e, szenvedélyesen antiszemita beszédeiben, amelyeket, e, amelyeket intéz a rádióban, kódolt üzeneteket e, rejt el és kommunikál a szövetségesek felé. Tehát folyamatos jelentéseket tesz a szövetségeseknek, miközben e, látszólag ő egy náci propagandista, és erről, hogy ő egy kém, összesen két ember tud. Négy vele együtt. De egyébként látszólag? Mert lehet, hogy amerikai megbízásból és, és a, és a szövegberejtve hasznos kéminformáció továbbítással, de náci propagandát üvöltözik angolul a rádióban. Akkor ő egy náci propagandista. Hát akartam kérdezni, én nem láttam ezt a filmet sajnálatos módon, de majd megnézem. De ha jól értem, hogy azzal bízzek meg a figurát, hogy ő náci propagandát ordibáljon a rádióban. Hát ha azzal nem is, de mivel drámaíró ezért el, hát a végén rádiós lesz, de, egy... de elkerülhetetlen, hogy az emberekkel nagy tömegekben közölni fogja Igen, azt, amelyre, de, de az egy... amelynek a, a hitét megpróbálja elhitetni és sikeresen. kívül beteg gondolat, hogy hitesse el, hogy ő, egy, hogy ő egy náci propagandista, mert ha végül is neki az a hivatása, hogy de... ül a rádióba, de, akkor de így kezdődik akkor a, a el, akkor már, szóval, hogy de, hogy, hogy, de hogy de hogy, de hogy, hogy kerülhetne ő a rádióstúdióba? Hogy tehetné meg ő azt, hogy ő angol nyelven rádióműsort vezet Berlinben a náci Uralom idején, hanem náci propaganda által. Ez az egyetlen mód, ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ő ezeket az információkat a szövetségesekhez eljuttassa. E, Ebbe a náci maszlakba kell elrejtenie a kódolt üzeneteket és a nagy dilema, nagy, nagyon súlyos erkölcsi dilemma, amit a Vonnegut felvet, hogy mi hajt, hogy több hasznot hajt-e a kódolt információk eljuttatása a szövetségesekhez, mint amennyi kárt okoz, a az antiszemita náci propaganda terjesztése mindazoknak a körében, akik hallgatják a rádióadást, és hát nem a szövetségesek, és hát nem kódolt üzenetekre vadásznak. Ez a kedvelten, vagy gyakran idézett mondata valószínűleg a, a vonegútnak, ami úgy hangzik, hogy azok vagyunk, aminek kiadjuk magunkat, így hát vigyáznunk kell, minek adjuk ki magunkat. És, és valóban mérlegre kerül az, hogy a fickó sokkal nagyobb náci lett, az álca érdekében, mint amilyen ö, hasznot hozott valószínűleg az információ továbbítással. Az Persze szerve. ki dönti ezt el, és hát ki saját magát. Hát a legszörnyűbb az az, amikor ezek az emberek egyenként meghalnak. Tehát mindazok, akik tudták, hogy te egy, te egy tégla vagy, és hogy te valójában nem egy náci propagandista vagy, hanem egy, hanem egy amerikai hazafi, sőt, egy amerikai nemzeti hős vagy, ezek az emberek elkezdenek a háború után egyenként meghalni. És amikor már egy sem közülük, akkor már te nem vagy kém többé, hanem mindörökké egy náci propagandista vagy. Robert és békés Dórával, itt a 90.9. Szóval a, a Éjanyánk című filmről beszélünk, mi a Kurt Von Agutnak a regényéből készült és ami, ami egy elképesztő bravúrral, irodalmi bravúrral billeg a filmdráma és a groteszk vígjáték határán. Mert vannak benne nagyon keményen vígjáték elemek, például, a, például Harlem fekete fűrere. Fekete Mm -hmm. például <gül> talpignáci egyenruhába öltözve, aki ö, alig várja, hogy elkészüljön az új, a saját atombombájuk nem a zsidóké, ugye ezt külön kiemeli, hogy aztán a japánoknak átadja, és végre ledobhassák, és akkor kérdezi a hősünk fő, hogy, és kire? és picit így csönd lesz, mert hát azt, végül is azt még nem beszéltük meg, de nyilván a kínaiakra de... Bocsánat, de ennek az abszurditásáról eszembe egy csak félig ideillő valami, amikor a náci propagandát nekem a apám, mondjuk 7 éves koromban, hogy ez mi volt, és körülbelül azokkal a szavakkal közölt ezt a dolgot, hogy hát azt képzeld el, hogy álló parlamentben egy kicsi köpcsös, nagyon barnehajú fiszkó és fröcskölő nyállal ordít, hogy mindenki alsóbrendű, aki nem magas, szőke és kék személy. Valahogy <gül> ez jutott erről eszembe. Szóval... Ö, szóval... Ö, ö... Nagyon, nagyon, tehát hogy mondom, vannak benne ilyen groteszk momentumok, amik egyszerűen kibillentenek téged abból a drámai hatásból. És hát Eichmann. Igen, Eichmann. Ez a Howard Campbell ő, Izraelben ül 1961-ben, és várja a tárgyalását. És a fölötte lévő cellába van beleírva Eichmann, aki időnként leszól neki. De közben olyan... olyan ö, ilyen humoros önkritikája van a saját lel lelketlenségével szemben, ami szembetűnő, majd ő fogalmazza meg a a azt a mondatot a könyvben, vagy a filmben, amelytől a, a főhősnek a lelki ismerete a leginkább új erőre ébred. Érdekes a módon. A megkérdezi a mi hősünk az eichmann hogy tulajdonképpen hány embernek a halála fűződik a nevéhez, vagy, vagy terheli a lelkiismeretét, és akkor ő mond egy számot, és utána hozzáfűzi, hogy de ebből egy párat én, én nagyon jó szívvel átengedek magának. És itt csönd lesz. Ami arra, ami arra vonatkozik, hogy ezt, ezt a munkát nem egyedül végeztem el, hanem ehhez szükségem volt, mert az összeírásokat Ezzel én végeztem, szükségem, volt, szükségem volt egy ideológiai megalapozásra és propagandára, amit amelyet ezúton szeretnék önnek megköszönni. Igen, amelyet önszállított be, és hát itt, itt van ez a mi hősünk, aki itt, itt és most már csak egy szennyes, hazaáruló náci ö, kutya, mert már senki nem él azok közül, akik tudták, hogy ők kém. Ez, és ha figyeld a figyelde megfogalmazást, ő már csak egy náci kutya. Tehát nem náci kutya, mert amúgy nem az volna, hanem eddig is az volt, csak mellé őkém is volt de most már az elmúlt, mert azt az már, az már csak ő tudja állítani. Igen, ez már csak egy hazugság. Nem, nem, de ez az elképesztő, hogy az igazság megváltozik attól, hogy már nincsen senki, aki tanúskodna róla. Tehát, hogy ez az elképesztő, hogy... A valóság. Hogy, ö, igen, most akkor hívd így, igen. Igen, igen. Talán az igazság nem változik meg, de már nem tud róla tanúskodni senki. Tehát ő már náci. Náci, mert már mindenki meghalt, aki tudta, hogy kém. De ha tudnák, hogy kém, tehát lenne még tíz ember, aki tudná, hogy kém, akkor is ne lenne. De nekem akar, ez De akkor gondolkodás nélkül felmentenék. Akkor gondolkodás nélkül felmentenék. És ez is baj. Nem e, baj. De, nem ez igazság szolgáltatás de ez igazságszolgáltatás lenne, vajon? De nem baj. De nem baj. Az az igazság, hogy nem baj. Ő az amerikai Egyesült Államok kormányától kapta azt a feladatot, hogy náci propaganda terjesztésének a leple alatt ő államtitkokat szolgáltasson ki a harmadik birodalomról. Ez nemzeti hős lenne, és kitüntetéseket kéne, hogy kapjon. Miközben, Meg állami nyugdíjat. De, de ők közben a harmadik birodalomban is nemzeti hős mint ahogy a, a berlini rendőrség azt nemzeties... mondja, hogy ideig ő Hitlert követte, de aztán a műsorok után az igazi náci lelket ez az ember ö, táplálta igen, belé. De igen, igen, nagyon jól csinálta, talán túl jól is csinálta, de nemzeti hős a náciknál is addig a pillanatig, amíg a nácik meg nem tudják, hogy valójában amerikai kém. Mert onnantól kezdve fogtak egy kémet és föllógatják. Tehát, hogy arról van szó, hogy ő addig nemzeti hős, Amerikában, amíg tudják, hogy kém, addig nemzeti hős Németországban, amíg nem amíg tudják, hogy kém. Kényes mérvadó puzsér róbert és békés dórával itt a 90.9 Jazzén. Három évvel Amerika hadba lépés előtt találkoztam ismeretlen jó tevőmmel. Ki maga? Sajnálom, sajnálom. Elragadott a hív. Hadd így minisztérium, Ördin Frank nagy. Ha elvállalja, teljesen magára marad. Fel kell küzdenie magát a nácik soraiba. Nem kevesebbet, mint hazárulást kell elkövetnie. Ha esetleg kegyelmet kérne, még azt is letagadják, hogy valaha hallottak magáról. Maga a tiszta szívek és a hősiesség megszállottja. Szereti a jót, a rosszat gyűlöli bármilyen áldozatot meghozna a romantikáért. Talán ez minden drámaíró titkos álma. Megírni a legizgalmasabb szerepet, megírni, és azután eljátszani. Ennél van ennél romantikusabb, hogy a világon senki nem tudja, hogy hős vagy, mindenki egy, egy, egy koszos nácinak tart, és egyedül te tudod, és a világon senki, nincs még egy ember, aki tudja rólad? Ez Tehát nagyon ez hősi, hogy lehet, valami... hogy te tudod magadról, hogy te egy hős vagy, miközben, miközben hull a helyeken, ülve lóválod a Na, azért nézd, minimum kérdés. Nézd, nézd, ezt a feladatot nem ő találta ki magának. Ezt a feladatot ő kapta a a CIA-től. Tehát ez hát Nem úgy van, hogy neki, neki nincsen akarata, meg ha Van de van, van, van, akarata, Én... van, akarata, de nem ő döntött erről a feladatról. Nem ő döntött, ezt el. Hmm. Nem ő akarta ezeket a, ezeket a náci propaganda a... szövegeket előadni. Erre erre őt a CIA felkérte. Most akkor hívja így? Az, az a egy helyzet, helyzet, hogy, hogy ő elvégezte ezt a feladatot, felvette ezt a jelmezt, amit nagyon jól elvégzett feladatot, ez mondjuk érintett tízezer embert, vagy lehet, hogy több milliót. És, és egyetlen, ö, egyetlen egy ember az, akiben ez hamis, és, és, ö, és az ő. Mindenki másra ugyanolyan hatást gyakorolt, mintha valódi náci lett volna. Teljesen mindegy, hogy nem Ez az. az. De itt most a kérdés az, ugye itt most a beszervezését hallhattuk, valószínűleg nem CIA 1938-ban, hanem hadügyminisztérium, vagy valami ismi. De miért, miért, nem, én úgy tudom, hogy létezett ugyanúgy, hogy itt Ugyanaz ugye van. a hírszerzés CIA volt, ha én jól tudom. Minden esetre elég ügyesen motiválja, elment, megnézte a drámáit, és kijelenti, hogy ő a jó irány fogékony ember, aki bármit megtenne, és nem az emberekért, a romantikáért. Mm. És, fel, és felvázolja neki ezt, és rögtön az író itt a narrációjában ö, ki is jelenti, hogy valóban hát talán minden drámaíró azonosulni akar egy szereplőjével, és szeretné, ha vele történne meg. És ezen filóztam, hogy na vajon e vele ez a dráma. Az egyik lehetősége arra, hogy a dráma megtörténjen vele, az a szerelmének a többszöri jelvesztése, ami, ami a filmváltozatban egyébként egy elég ügyes húzás, mert abban a pillanatban, amikor egyszer elveszti a szereplőt, egy ilyen spotlámpa világít rájuk, mint egy színpadon. Tehát ott, ott hirtelen a filmből egy színházi közvetítés kinézett dolog lesz egy pillanatra, aztán utána azt el is engedik a Facebookra kiposztolt képen, ez látható. A másik lehetőség pedig, hogy az élete vége a drámája, az hogy, ő, az, hogy megtörténik vele, amit a Robi mond, hogy csak ő tud róla, és végigviszi, és, és utána az igazságszolgáltatás elé áll, és az igazságszolgáltatás <gül> ítélkezik, és végre is hajt. Az a kérdés, hogy a lelkiismereted ítélete elől egy, egy CIA parancs, az megvéde vagy megóv-e. Itt, itt már arról van szó, hogy szabad volt-e elvállalni ezt a küldetést. Hát ez a klasszikus, nem tehetek semmiről parancsra cselekedtem. Jó, csak ez nem az a parancs. Tehát, hogy ezt, ezt pont... Tehát, ha, tud, ha azok, akiknek a parancsára cselekedett, tudták volna az ő valós parancsát, tényleges parancsát, azok felakasztották volna. Tehát, e, ő, tehát nem, ő, többszörösen parancsra, ő többszörösen parancsra cselekedett, és a, az, a, hogy mondjam, tehát annak, hogy a szövetségesek, e, tehát hogy mondjam, ő, ő, ő, ő egyszerre két fronton harcolt az egyiken az egyik fronton e, e, látszatból a másik fronton ténylegesen de valójában mind a két fronton kifejtette a maga hatását e, az egyik fronton kifejtette a maga maga e, amerikai hazafiságát, a másik fronton kifejtette a maga náci ö, ö, ö, propaganda előadói Igen, igen, igen, nem akármilyen előadói képességét. Ö, a, arról van szó, hogy ezt a, ezt, a, ezt a küldetést valószínűleg nem lett volna szabad elvállalnia, hogyha ő annyira lelkiismeretes. Mert olyan, hogy a, a, a vámon annyit kell fizetni, amennyi a réven nem térül meg. Miről beszélünk? Az éj anyánk című Vonnegut könyv filmváltozatáról, ami 95-ben Nick Nolti főszereplésével került bemutatásáról. 61-es 61 61 könyvnek a... 61-es könyv, és 61-ben is játszódik. Jó, akkor most már pont azt szeretném kérdezni, már legalább két blokk óta, hogy abban van-e, van -e, vagy az benne van-e valamennyire a könyvben, meg a filmben, a fickónak, a főszereplőnek a saját vívódása, ha van. Ez ügyben? Hogy nem. Hogy nem. Erről? Hogy nem, az ő gondolataink e? keresztül ismered, meg olyannyira, hogy a filmben nem is tudták a narrációját elhagyni. Tehát nem lehetett abszolút csak cselekménybe ö, konvertálni az ő fejében zajló gondolatokat, sőt az az ítélőbíróság, ami végül is ítéletet hoz az ő nevében, amire az előbb utaltam, az a lelkiismerete. Na, ő, mege, ő mege, nem az az jut az röke, el odáig, hogy, hogy, hogy Izrael ítélkezzen. Fel, mert engem felette. az érdekel pont hogy, hogy ő úgy gondolja, hogy ő egy hős, vagy hogy nem tehetett másként, vagy hogy ő egy mocskos náci. Ezt mind gondolja. Ez, igen, Ezt mind na, gondolja. De, hogy... Tehát mind azt gondolja, amit mi itt gondolunk. Ezeket mind gondolja. De, de, de az, hogy, azt, hogy tudod, mit, haver, egy pár halottat átengedek neked, neked is kiár, az pont egymán mondja neki. Tehát pont az, az, az a, az a, az a szomszédos cella lakója, aki még mondhatna annyit, hogy, hát, mi legalább szerettünk, te szemét állat. Még ő, is, még ő is azt mondja, vagy ő ébreszti újra a lelki ismeretét, hogy nem, nem lesz ez így jó. Ő már egy picit lelketlenné válik a, a tevékenységének a végére. Tehát ö, ugyanolyan érzéketlen lesz, mint ahogy ez, hát, a, ez, a, mint mint ez a hóhér, vagy ítélet végrehajtó és, vagy ö, börtönör, mesél arról, hogy hogyan végezték ki ezt, és mennyire nem jelentett neki semmit. De az a baj, hogy semmit. De, Tehát de nem az ezt... volt, hogy élvezte, vagy örült, vagy az igazság helyreállítását érezte, nem is semmit, semmit. Kiürült. De ez valószínűleg ennek a velejárója, ez biztos diagnosztizálják, mint... Igen. Igen. Nem tudom, pszichiátriai valamit is, mert valószínűleg ez jellemző az ilmasti. Az, az orvosoknak élőkkel. is eltávolodik, a, a, tudod a beteghez, nem akar. Az az orvos, aki halál közelében dolgozik, ő egy picit kevésbé akar az emberhez közel kerülni, mert, mert rendszeres látogatója a szakmájának az, hogy valaki ott elhaláloz. A másik, amit akartam kérdezni, hogy amikor itt arról beszéltünk, hogy és akkor, és akkor ő elvállalta, nem vállalta lehetett másként volt, stb. Hogy, hogy ő gondol erről valamit. Hogy, hogy mit tudom én, az időjárás jelentésbe is bújtathatta volna a szövetségeseknek szóló üzeneteket, vagy hogy az egészet nem kellett volna elvállalni, vagy szó, hogy szerintem ezekről van hogy ez, nem, ez nem hangzik el, hogy nem kellett volna. Van, van erre van erre nem. Tehát ő bánja, de nem mondja azt egy percig sem, hogy nem kellett, nem kellett volna. Lehetett volna ezt időjárás jelentésbe is bújtatni. Csak az itt a kérdés, hogy abba, ebben a harmadik birodalomban ő neki, mint amerikainak joga lett volna-e angolul, angolul időjárás időjárást jelenteni? Az egyetlen módja annak hogy ő a rádión keresztül ezeket a rejtjeleket átadja, az a náci propaganda. Az árulás, hiszen az az ő feature, ettől lesz ő celebritás, hogy nézzétek, nem jó képű, magas, hanem elárulta a hazáját, hiszen nekünk van igazunk. Ezért elárulta az Elárulta a hazáját a választott hazájáért, Németországért, és elárulta a választott hazáját az eredeti hazájáért, az Egyesült Államokért. Mindkét hazáját elárulta, és mindenkinek a szemében áruló. Végül azoknak a szemében hazafi, akik mind vesztenek, de valójában őket is elárultak. A végén egy ilyen otthontalan, baráttalan, nem bolyongóvá válik, még, még Amerikában, ugye visszaköltözik New Yorkba. És, és egy barátja sem marad, egy oldal sem marad, és nincs hova mennie. Nem mehet haza, és ilyen. És ilyen Ilyen szedetvedett nácik. Bújkál, mint egy volt náci. Igen, még annak se jók. Ezt akartam pont mondani, azok, akik még náciknak is szarok volt. Igen, hát ezek az amerikai bohóc, tudod, akinek jól menő hentesboltja van a faluban, de hétvégen te szeret fehér szellemnek öltözni farsangra, ugye? És mindenfélét fölgyújtogatni, amiben ember Ő mielőtt a moszad levadászza, ő egy bujkáló náci vázi. Ö, és senki De már nem tudja, és se, Igen, és senki nem tudja, hogy nemzeti hős. Senki a világon nem tudja, és, és senki nem is hinné el neki. Hát így bárkinek elkezdeni ezt magyarázni, mindenki azt mondaná, hogy mit hazudozik a koszos náci. Bújkál a nyomorulta a felelősségre vonás elől. Van ennek a történetnek, ennek az éjanyának egy nagyon erős filozófiai rétege is. Ö, ugye mindannyian szerepeket játszunk. Bármit is teszünk, az egyfajta szerep. És ha ezt a szerepet le, le, lehántjuk magunkról, akkor várjuk, hogy talán majd ott lesz a személyiség mag, de nem lesz, mert az is egy szerep. Amit, hogyha lehántunk magunkról, ott sincs személyiség mag, hanem az is egy szerep, és a, ahogy hánytjuk le magunkról ezt, olyan, mint a hagyma Amelynek nincsen, hé, nincsen magja, csak héja van, és folyamatosan a héját hámozod, és soha nem jutsz el a maghoz, mert valójában nincsen személyiség mag, csak szerepek vannak. A legvégső maszk levétele után ott marad egy majom. Egy majom, amelyik éhes, veri a mellét és veri a farkát. Kékés Dórával itt a 9.9 én Vannak bizonyos szerepek, amelyeket játszunk. Aztán amikor a Mossad levadász minket, és elgurcol el, minket Tel Avivba, és ott bíróság elé kerülünk, akkor persze megy a, a nagyhangú magyarázkodás, hogy jaj, hát az csak egy szerep volt, én csak egy szerepet játszottam. Csak nagyon vigyázni kell ezekkel a hagymahéjakkal, mert a hagymának mindegyik héja a magja. Minden szerep te vagy. Igen. Tehát arról van szó, hogy mivel, hogy a hagymának nincsen, nincsen, ma, nincsen magva, ezért mindegyik héja kvázi a magvának tekinthető, vagy nevezhetjük úgy, hogy a, az, a, az, a, az a maszk, amit leveszel, és azt mondod, hogy na most én vagyok, az ugyanúgy csak egy maszk. És ezt, e, ezt a, ezt a ezt a fogalmat, meg ezt a magatartást, ezt végtelenül dekonstruálni lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a maszkot is le lehet venni, és végtelenül hazudhatod azt, hogy hát az csak egy szerep volt, hát az csak egy szerep volt, amit játszottam. Arról van, szó, hogy, arról van szó, hogy mindegyik szereped te vagy. És ha egy olyan szerepet játszol, ami nem azonos veled, és idegen tőled, és a te szelfednek, a te, te személyiségednek az elárulása, az a szerep, az téged az integritásodtól megfoszt. Tehát arról van, hogy azt a szerepet, azt nem lehet az integritásod... Fog változtatni. Pontosan nem lehet... nem játszod el, vagy ő fog eljátszani téged. Nem lehet, nem lehet az integritásodat megmentve eljátszani egy szerepet, hanem az a te integritásodra igenis kihat. Még egyszer mondom, hogy az Éjanyánk című filmről beszélünk, és, és akkor ezen a ponton még egyszer megismétlem, hogy út, így kezdi a könyvet. Azt mondja, hogy ez az egyetlen történetem, amelynek tisztában vagyok a mondani valójával. Nem mintha valami csodálatos mondani való volna csak tisztában vagyok vele, azok vagyunk, aminek kiadjuk magunkat. Így hát vigyáznunk kell, minek adjuk ki magunkat. Valahol megnyugtató, hogy a Vonnegut is tisztában volt azzal, hogy ez a könyve más, mint a többi. Lehet egyébként, hogy ezt az oldalt utoljára írta meg, és nem elsőre. Meg nem lehet. Végig lehet. ment ezen a történeten, és úgy érezte, hogy hoho, -ho, itt most jobb, ha rávilágítok arra, ami, ami, ami szerintem kifejeződik benne. Azon kívül, hogy német is, meg amerikai is, meg van ebbe egy ilyen érdekes párhuzam van van-e Vonnegutnak, ebbe bármi személyes? Hmm. Vagy hmm. nem tudom, hogy Ennél, ennél, ennél, ennél, ennél uh, életrajzibb uh, vonatkozást nem tudok. Én, de sem, én sem. Sőt, megnéztem, hogy egyébként uh, van-e Bármilyen ö, karakter, tehát ez a karakter egy létező névből adódó fikció, -e, de nem teljesen fikció. Nyilván a, a, a történet az, a, vagy a környezet, a történelmi környezet az nem fikció. Sokan meghaltak. Igen, köztük a feleségem is. Nagyon sajnálom, néhány nappal maga előtt tudtam meg. Ó, előttem tudta meg, az hogy lehetséges? Az egyik rejtjelenes előadásából értesültem a hírről. Most mihez kezd? Gondolom, sehol sem várnak hősnek járó fogadtatással. <gül> Alig, nem a cseleinkkel. Még szükség lehet rájuk egy esetleges következő háborúban. Mégis hányan tudták, hogy valójában mit csinálok? Mi? Hárman? Csak hárman? Igen, de talán már ez is sok. Csak három ember tudta, hogy ki vagyok valójában. Mindenki tisztában volt vele. Mit akar ezzel mondani? Talán maga is azt képzeli, hogy náci vagyok. Mert én nem vagyok náci. Akkor hadd kérdezzek valamit, Howard. Ha teszem fel, Németország győzött volna, akkor odaállt volna Göbbelseli, hogy bevallja neki, maga nem volt más, mint egy amerikai kém? Igen, lehetséges, hogy odáltam volna el, de az is lehet, hogy megszöktem volna. Mit tudom én? Ki volt a másik kettő, aki tudott róla, hogy kém vagyok? Donovan tábornok, a hírszerzés főke, és a harmadik, sajnos már meghalt. Maga minden este támadta őt az adásaiban. Ki az? Franklin Delano Rosenfeldnek nevezte. Ez jót mulatott, mindig meghallgatta. <Sessz> és és milyen, milyen, milyen, milyen jót mulatott rajta Roosevelt, hogy őt Rooseveltnek nevezték, hiszen pontosan tudta, hogy ezekben a percekben is... Ö, ö, is uh, szolgálati jelentéseket tesz a mi hősünk, és folyamatosan uh, rejtjeles Igen, üzeneteket, ez és alatt, államtitkokat ez alatt, csempész ki a harmadik birodalomból. Ez alatt az, ez alatt az üvöltözés alatt a jön egy fax hang, és, és ö, valakik éppen dolgozzák föl az új információkat. De miket tudtunk itt meg? Hogy a beszervezője is úgy gondolja, hogy náci. Tehát mi az, hogy senki nem tudta, hogy ki vagy? Mindenki tudta, hogy ki vagy. Mert azzá lettél másrészt. Meg micsoda, micsoda ö, rongyként való használata az ügynöködnek az, hogy az ő saját rejtjelezett adásából tudod meg, hogy megölték a feleségét, de ő nem tudja. Tehát a, a lényeg, hogy a mi hősünknek... Ö, Campbellnek, Howard Campbellnek nem volt kódja azokhoz a rejtjeles üzenetekhez, amelyeket ő továbbított. Ő ezeket nem tudta dekódolni. Ő nem tudta, hogy mit közöl. Ő neki csak azt küldték el, hogy milyen szavaknak, milyen sorrendben kell szerepelni a szövegben. Tudod mi az, ami emiatt felvetődött bennem? Hogy vajon akkor volt-e benne egyáltalán rejtjel, illetve nem, nem németkém szervezte-e őt be? Ez, ezzel nem foglalkozik a, a, a történet. Vannak ö, ö, orosz kettős ügynökök benne, meg, meg talán német kettős ügynökök. De, de, de, semmi, nem de, utal, semmi nem utal arra, hogy a németeknek lett volna a kémia a Campbell. Pedig a legtöbb hasznuk lehet, hogy nekik volt belőle, hogy egy amerikai ügyöltöző. De nem mint kémből elhiteted volt. Elhiteted velem, hogy te, de te amerikai kém lehetsz. Jaj, de jó, megyek kordítózni de, de nem mint kontaktor. kémből volt nagyon, nagyon sok hasznuk, hanem mint amerikai náciból. A, ö, itt, a, itt a lényeg, hogy valaki nem német, de, és amerikai. Tehát, hogy ez, mert ez azt kommunikálja, hogy itt az új amerikai. Itt az új angol fehér ember, aki átformálható olyanná, amilyenek mi németek vagyunk, amilyenekké minket a fűrerünk tett. Abszolút képzelhette is szerintem a, a, az egész beszervezését. É, és, és, a, és lehetett a beszervezője német is, hiszen nem kell, hogy legyen valódi tartalma euh, annak, amit, amit, a, amit ő a rádióban felolvas. Valódi, titkos információ tartalma. Hiszen ő nem is tudta ellenőrizni, hogy van-e. Nem volt a kezébe adva az a hatalom, hogy eldönthesse, hogy hoho, -ho, ezen a ponton már nem értek egyet ennek a cselekménynek a céljával, és kiszállok belőle. Ő vitte, vitte... Minden, nem, nem, amérkül, ért egyet, hogy... nem ért egyet azzal, hogy, hogy egy... egy tenger alatjárónak a koordinátáit azt ő elküldi az amerikai hírszerzésnek? hogy hogy nem ért egyet. Ennek, itt, ennek de, így nem az úgy semmi értelme. De, mondok, nem tartozott mondok egy rá, nem nem tartozott tartozott rá de, az mondok egy példát. az információ. Lebombázuk a kórházat, 9000 ember van benne, a, a bomba tervrajzát a hatodik emeleten őrzik. És akkor ezeket a koordinátákat adod meg. Nem egy tenger alatt járó kétszáz fős katonai legénységén nek a Igen. sorsa múlik rajtad, hanem, hanem civilek. De, de egy ügynökre ezeknek a súlyos morális problémáknak az eldöntését soha nem de. bízzák rá. Soha. De attól függetlenül önmagában nyilvánvalóan gondol bizonyos súlyos, morális problémákra. A morális problémák azok nem a közvetített információ, hanem, hanem a... Hanem a propaganda, amiben ez az egész ágyazva lett. Nézzétek meg filmformában, hogyha ez így jól hangzik. Ja, olvassátok el könyvformában. Ha az hangzik. jól hangzik. vonegut éjanyánk című műve, vagy a 95-ben készült filmnyik Nolti főszereplésével. Beszéljünk a promiskuitásról. beszéljünk a szexuális öh, öh, partnerek drive, gyakori változtatásáról. Uh -huh. Hát arról beszéljünk, hogy milyen uh -huh. ez a leszbikusoknál, milyen ez a heteroszexuálisoknál, és milyen ez a homoszexuálisoknál, ugyanis öh, lényegesen eltér. Azért a szexuális drive ne azonosítsuk azt, hogy váltogatod a partnereidet gyakran. Öh, én azt gondolom, hogy a libido meg a promiskuitás az összefügg. Na azt gondolom, hogy a magas libidóhoz magas promiszkuitás tartozik. Ö, nem, ne, nem, nem, nem egyenes az összefüggés. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy az egyikből a másik következik. De azt gondolom, hogy, hogy van összefüggés a kettő között. Mondjuk azt, hogy nullától százig lehet pontozni. Mondjuk a azt, hogy logikusan igen. hangzik egyébként. De nem hiszem, hogy ez. De ha valaki a mondjuk valami... nagyon csúcsra jár, rá, járatja a libidóját, és a felső 10-20 százalékában van, akkor, akkor már lehet, hogy ö, lehet hogy nem elég az az egy partner. Az és az a középső 60-70-ben pedig elég, és alatta pedig nem akar. Egyáltalán az, a, az az érdekes, hogy a herék mérete az összefügg a promiszkuitásnak a mértékével ha ezt, a, ezt honnan tudjuk a, a, e, hát ezt, a, ezt az evolúciós biológia ö, ö, hát a elég kicsi a heréje ö, a, a férfiak heréjéről beszélek is a fajokról vizsgáljuk vizgál, meg a, a főemlősöket uh -huh. a bonobó csimpánznak ami a törpe csimpán. Ez azok, sokkal kisebb, mint az, az, az ember. Teljesen készen brutális ö, promiszkuitásuk van. Ez azt jelenti, hogy amikor az alfa éppen nem néz oda, akkor megkegyintik a háta mögött, de szó szerint a háta mögött, tehát ez egy ilyen átvitt értelmű kifejezés az embereknél, hogy a háta mögött, ott szó szerint arról van szó, hogy jobbra néz, barról megkedytik a, a, a nőstényt, ö, mert akkor a promiszkuitás, brutális mérték a promiszkuitás. Remek gonovó populációt lehet látni a budapest elő. Hatalmasak a herék. Hatalmasak a herék. Na most a, a... Nézzük amit, meg ha a... adolvassak föl egy Bonobókról szóló cikk részletet, azt írja ő, Németh Zoltán 2015-ben, hogy de gondoljunk be erre, mennyire poétikus és felforgató a Bonobó majmok társadalma, és legalább egy regény vagy novella verseny erejéig, miért ne lehetnénk Bonobók? Egy olyan kastélyban, amelyet a nők irányítanak, ahol minden konfliktus a szexen, a szexuális aktuson keresztül oldódik meg, ahol az egy egynemű aktus egyenrangú a heteroszexuálissal, ahol az anyák és az apák gyermekükkel a hátukon Szeretkeznek, lóbálva őket előre-hátra az aktus közben, ahol minden egyed szexmániás. Tényleg ilyenek ezek a majmok? Na, ezek a bondadók. Náluk nagyon elgurult a gyógyszer, Na. illetve náluk ez a normális. Persze, nekik, hát, nekik, nekik gigantikus heréik vannak, és gigantikus promiszkuitásuk. És akkor vizsgáljuk meg a, a gorillákat. A gorilla az, annak borsó szemnyi heréje van, a promiszkuitás az olyan mértékű, hogy évente egyszer szexel. A megcsalás fel sem aki merül. ott van, ott van, aki nincs, Tehát nincs. Annyira, annyira, annyira monogám, mert nincs értelme, évi egy szexelés nem elosztani. Nincs értelme arról beszélni, hogy megcsalás, vagy hogy ott, ott a, a, a monogámi az százszázalékos, egyáltalán nem feszíti őket a libidó, végtelenül nyugodtak ugye a, ezek, ezek azok a, a gorillák, tudod, akiknek ő, fát lehet vágni a hátán, Ezt tudod? Azt is csak a második szex után tudják kimondani, hogy járnak. <gül> szóval, <gül> Ével telik addigra, akkor addigra már el van jegyezve, mire járnak. Na most az ember, az pont félúton van a törpecsimpánsz és a, és a gorilla között. Ö, sokkal kisebb a heréje, mint a törpecsimpánznak sokkal nagyobb, mint a mint A gorillának. Ö, ennek megfelelően a promiszkuitása is valahol a kettő között helyezkedik. Jó, de el. Például, három fajt figyeltünk I meg, nem tíz fajt. De az, az úgy, embernél az... azért közben egy kultúra. De tényleg összefüggésben áll, tehát azt higgyed el. Tehát jo. azt mondhatjuk, hogy a libidója áll neki valahol a kettő között. De azt, hogy a promiskuitás azt nem nem lehet ugyanezen a vonalon vizsgálni, mert az egész emberi kultúrát úgy, ahogy van ki, ebből. Lehet, ebből. Lehet, de szociológusok ezt is vizsgálják, és, és az e különböző emberi kultúrákban hasonló mértékű a De Nyilvánvalóan eltér az egyik kultúra a másiktól. De nem de, olyan igen. mértékben, amely, amilyen mértékben a bonobó eltér az embertől, vagy a gorillá eltér az embertől. De tehát az, az, embernek, az embernek a promiskuitása, az, az, az bizonyos keretek között van. Kulturálisan ennek vannak árnyalatai, de egyik esetben sem lehet összetéveszteni. Nincs az a kultúra, ahol az embert össze lehetne a bono, akár a bonobóval, akár a gorillával téveszteni. Jó, tehát az, jogos, e, tehát, a, a, nyilván, nyilván árnyalatokról Na most a különböző szexuális magatartásoknál, a különböző szexuális orientációknál is a promiszkuitás változékony. Az a munkahipotézisünk, hogy a kapcsolat stabilizálásáért a nőstény, a kapcsolat mobilizálásáért a hím felel. Most ezt az embereknél hívjuk férfinak, nőnek. A, a, a férfiak azok általában mobilizálják a kapcsolatot, vagy hát fogalmazunk, hogy egy de stabilizálják a kapcsolatot, ellentétben a nőkkel, akik inkább stabilizálják. Ennek megfelelően a két nő részvételével zajló leszbikus párkapcsolatban a promiszkuitás szintje rendkívül alacsony. A leszbikus párok rendkívül hűségesek, nagyon-nagyon monogámok, és nem is nagyon jár járogatnak félre, nagyon stabilak a párkapcsolatok. Ennél sokkal kevésbé a heteroszexuálisoknál ott, és, ott már van egy férfi Mert ott már van egy férfi a rendszerben aki destabilizálja vagy hát mobilizálja a kapcsolatot vagy hát a szexust, és, és az a homoszexuálisoknál aztán végképp. Tehát ő a leg, legbrutálisabb promiszkulítás gondolom van nekem a egyetértek, tehát két, két a homoszexuális férfiak esetén a, a, egy párt, két férfi fog alkotni, na de e, itt, ez a, a, itt ez nem feltétlenül a párokra vonatkozik, hanem általában a szexuális szokásokra. Tehát én azt gondolom, hogy... E, ha férfiak homoszexualitásáról van szó, akkor ö, minél inkább váltogassunk partner, de amikor már férfiak párkapcsolatban élnek egymással, akkor nem gondolom, hogy ö, Ö, ugyanezt ö, lehet ráveti, De úgyis. Pontosan ez. Valószínűleg a vágy Egyébként ugyanaz. Nem csak lehet, a vágy így, ugyanaz, ne, működik, inkább azt mondom, működnek. hogy közülük azok, akiknek ö, igénye van a változatosságra, az kevésbé lesz hajlamos párkapcsolatban. Ez nem igaz. Én... Ez nem igaz. Nagyon, nagyon sok érdekeset lehetett arról olvasni, hogy valóban a meleg férfi párok között sokkal több nyitott kapcsolat, mint akár mm. az a is a román. Hát pont ezért a Egyfelől, másfelől valószínűleg ebbe azért. Könnyedén, én most ezt így nem tudom, különösképpen belülről nem ismerem ezt a szubkultúrát, de az mondjuk könnyen előfordulhat, hogyha az ember eleve már egy, nem akarom azt mondani egy kisebbségben, most tök nem erről van szó, eleve egy szokatlanabb felállásban él, mm -hmm. akkor eleve eszébe jutnak az egyéb szokatlan dolgok, amik másnak is eszébe jutnak, nagyon rosszul mondom, francba. Na, tehát, hogy eleve, eleve eszébe az egyéb szokatlan eshetőségek, mint amilyen a nyitott kapcsolat, mert már eleve túl kellett esni azon az önismereti körön, hogy ő, hogy ő meleg, ő, fel kellett vállalni azt, hogy per kapcsolatban egy férfival, ez mondjuk jelen társadalomra nem könnyű, és lehet, hogy akkor az ember már egy fokkal tudatosabban gondolkozik arról, hogy egyébként ő milyen kapcsolatban szeretném. Úristen, miért kell ezeket a köröket futni? Miért, miért, miért nem tudjuk kijelenteni, hogy a melegek azok, a melegeknél a promiszkuitás mértéke sokkal nagyobb, igen. De azt a melegek azok, azok féredugósabbak, igen, mint a heterók, és, és még sok si és si si sokkal félredugósabbak, félredugósabbak, mint a leszbikusok. Ezt mondhatjuk. Nem, Csak... a, a simán dugósabbak az a libidó mértékére vonatkozik, a félre az a promiszkuitás mértékére vonatkozik. Te mondtad, hogy összefügg a kettő. Valóban összefügg, valóban összefügg a kettő, de nem, de ne, de Annyira ne... dugósak, hogy már a hogy promiszkuitásra van szó, is arról van. van. Szó, arról, van szó, arról van szó, hogy a melegeknél van egy olyan alkalmazás, ami, ki, ami, ami jelzi neked, hogy a közeledben hol van, egy, hol van egy meleg a nem tudom én, az adott házban, az adott épületben. Három emelettel fölötted van egy homoszexuális férfi. Éppen ráír, negyed óra alatt lerendeztek egy aktust a vécében, és folytatjátok Hete, a munkát. Heteróknak is van Hete, ilyen, csak, van. csak nem rendeltetés szerűen használják, Viszont nem állandóan kapcsolatot akarnak. Na erről, van, na erről van szó, mert ott mindig, mert ott már van egy nő, amelyik kötődni akar, Aha. mert ott a rendszerben már van egy nő, amelyik tartozni akar, nem pedig ő, már mint valakihez. Van egy nő, amelyiknek a számára a szexualitás az nem ön cél, tehát arról van szó, hogy a férfi, férfi számára a szexualitás az a, az a cél, az a célja az egésznek, ami itt zajlik. A nő számára nagyon nem. A nő számára sokkal inkább lelki kötődés a célja ennek a dolognak. És ennek érdekében akár szívesen sexel a, a, a férfi nagyon szívesen kötődik érzelmileg a szex kedvéért. Miért is baromság? Azt gondolom, hogy azért baromság, mert ezzel gyakorlatilag a női szexualitást, azt gyakorlatilag kiírtuk az egyenletből, kiírtuk a világból, mert azt mondtuk, hogy az csak annak a kedvéért van, hogy legyen itt egy kapcsolat, meg legyen itt egy valami. Az öncélű női szexualitást úgy, ahogy van, kivettük az egész történetből. Erre azt gondolom, hogy ezt belülről mondhatom, nem úgy, mint a vele kapcsolatoknál, hogy ez egy hülyeség. De ha csak egy valakire nem igaz, akkor már Valószínűleg nem igaz, de ez nem egy valakire nem igaz. Ez megint ez egy baromiancs. arról klisé. van szó, Dóra, hogy te nagyon szeretsz. Ön Ennek ez semmi köze, hogy én mit szeretek. Na azt mondtad, hogy ha csak egy valakire nem igaz, akkor már nem igaz, már pedig itt van egy valaki, akire ez nem igaz. Én azt gondolom, hogy és ez még nagyon sokakra nem igaz, de mennyi hmm. mondhatunk, mondhatunk nagyon nagy kliséket egyébként arról, hogy az emberek így, a nők úgy, a melegek úgy, amúgy stb. Hmm. De hogyha sose vizsgáljuk azt, hogy mi miért van. Dóra. Hanem csak azt mondjuk, hogy Hát ez van. Akkor mi történt? Mihez jutottunk közel? Fel, Felhorkadt a genderérzékenység. Ugyanakkor azt azért ellátást. Én szeretném kérdezni, hogy hol volt többen a genderérzékenység? Ugyanakkor lássuk, nem. Hát én elvitattam a nőknek a jogát az öncélú szexre. Nem szerintem egy hülyeséget hát, meg mondtál, kell értelmezni. Nem, nem szeretem egy hülyeséget. Mond fel, amiben én belemerülök. Várjál, várjál már egy kicsit, Dóra, Arról nincsen, a, nincsen arról szó vajon, hogy a férfiak számára. Azért itt csak az arányokat különböztetjük meg. Senki nem mondta, hogy a nők azok ne szeretnének jobban öncélúan szexelni mint a gorillák. Valami valamihez képest van úgy. Senki nem mondta az Dóra, hogy nincs nő a bolygónak, aki öncélúan szexelne. A férfiakhoz képest a nők nem öncélúan szexelnek. A nőkhöz képest a férfiak öncélúan szexelnek. Senki nem mondta Dóra, hogy a férfiak mindig és csak is öncélúan szexelnek, és a férfiak nem tudnak és nem is akarnak érzelmileg kötődni. Én csak azt mondtam, hogy az arányok Egymáshoz képest megkülönböztetésre szorulnak itt, tehát a férfiak sokkal inkább szeretnek öncélúan a szex kedvéért kamatjolni, ellentétben a nőkkel, akik szintén szívesen kamatolnak, de ott a, a hangsúly sokkal inkább az érzelmi kötődés felé tolódik. Ezt azért talán elismerheted, hogy a nők kötődősebbek, a férfiak, elég, meg dugósabbak. Elégedj azzal, Robi, hogy újra elmondhattad, és neki ne, ne kíváncod. De, de hadd kérjem már, Dóra, hogy akkor így ez most, ahogyan most mondtam, ez így továbbra is hülyeség? Én azt gondolom, hogy így egy mérhetetlen nagy általánosítás, Legalább... De vannak általános igazságok? Tehát vannak általános igazságok? Olvassunk a erről, az Nem, de ilyenkor van az, hogy olvassunk föl egy lexikonból. Tehát olyankor, amikor nem maradnak érvek, olyankor jön a lexikon, amiből olvassunk föl nem, a helyet, hogy igaz, a véleményedet mondtunk. Nem Neked mi volt az érve kívül, hogy így van? Nem, hát dóra olvassunk föl valamit, és akkor az majd igaz lesz. Most ez egy nagy általánosítás. Nem, Mi az Az, az egy érv, ér, hogy ez egy általánosítás. Igen. Vannak általános igazságok, és az általános igazságokat csak általánosítások révén lehet megfogalmazni. Itt a 90.9 jazz -in. Munkahipotézisünk a következő. Az aktusban résztvevő falloszoknak a száma határozza meg az aktus fajsúlyát. Férfiak száma. Ennek férfi szervek száma határozza meg az aktus fajsúlyát. Tehát a leszbikus szex, amelyben nincsen ilyen, nem vesz részt ilyen, az egy rendkívül könnyű fajsúlyú szexuális aktus, Mondjuk úgy, textilipar. Olyan, mint a textilipar. Mi, mit, jelent mit jelent az, jelent, hogy, hogy Mondd végig, és újra megkérdezem. Szerintem tökéletesen érthető lesz, mire végigmondom. A leszbicitás olyan, mint a textilipar. A heteroszexualitás, már egy súlyosabb dolog, olyan, mint a műszeripar. Ö, ott ö, ott ö, televíziókészülékeket, meg hifi tornyokat raknak össze. Hát és egy otthonban műszerésznek kell egy műszerrel foglalkozni. Egy műszer, műszer. Műszeri, összekerül kifejezetten, a különböző neműszer. Kifejezetten a műszeripar. Mm -hmm. Na, a homoszexualitás az a nehézipar. Az a vaskohászat. <sínt> Ott olvat vassal dolgozunk. De mi az, hogy fajsúlyos? Hogy, hát, hogy, mi, hogy milyen lendülettel végzik nem, el a műveletet? Nem, nem, nem. Vagy hogy mennyire fontos a kapcsolatukban nem, az, hogy... Nem, nem. A fajsúly az azt jelenti... Úristen, mit jelent a fajsúly? Úristen, mennyire izzadt az a sex? Mennyire, mennyire, mennyire, mennyire légies, mennyire habkönnyű, vagy mennyire izzadt és mennyire tömény? Ezt í így tudom megfogalmazni. A leszbikus sex az egy habkönnyű, textiliparszerű valami. Te... A, a, a, a heterosex az, az, az, az egy az egy közepes fajsúlyú, műszeriparszerű de valami. A homoszexualitás homoszexual, az a vaskohászat fajsúlya. Szerintem tök jó lenne, hogyha megkérdeznénk erről az érintettek. Tudom, vagy, most ezt, hogy most mondtunk egy gyönyörű... De főleg mert uh, én most rájuk né, érez, érezem pejoratívnak ezt de, az állítást, de, de mert, hogy de hát mert, az, egy, az, egy, az egy könnyed, gyermek, gyermekdal hátterű gyermek, De Hát egyáltalán nincs mit dugni sehova. Tehát nincs, nincs, nincs mit dugni sehova. De, de azért ezen kívül de ettől vannak ettől, még az embernek ez. Persze, de, de, de, de, de én is azt mondom, hogy nagyszerű, könnyed, aktust lehet élvezni. Mióta szitokszó az, hogy valami könnyű. Hogy valami könnyen. Ez messze, mióta szitokszó? szitokszó? Nem, az oszi ezt mindjárt egy sértésnek vette, és mindjárt a komplet leszbikus közösség nevében megsértő. És féltékeny, lettem a melegekre. Én, e, ugyanebben a pillanatban. Világos, de nem véletlen, hogy a melegek azok nagyon gyakran mondják azt a heteróknak, hogy amit ti csináltok, az nekünk előjátéknak is kevés. Nem, nem véletlenül mondják azt a melegek nagyon gyokra, gyakran a heteróknak, hogy az a maszatolás, amit ti műveltek, az a mi számunkra, hát ne haragudj, ez, ez egy első randis, ilyen, ilyen bohóckodás. Mi ez a komoly talankodás? Figyelj, ezek, ezek borzasztóan jól hangzolózunkok, nekem. Ez de vajon nem... miért hangzanak olyan borzasztó jól, Dóra? Hát nem, hogyha, de lehet, hogyha hogyha nem kiderülne. Azért, mert borzasztóan jól hangzik, hogy elmondunk ilyen ipari hasonlatokat, meg habkönnyű de valószínűleg nem vettél még részt leszbikus szexben, valószínűleg én sem, És valószínűleg meleg foksz. szexben sem vettünk részt. Mit tudom én egy tehát, egyébként? Tehát arról van szó, hogy a puzsérnak van egy véleménye, nektek nincsen, tehát a puzér fogja be a pofáját. Ezt szerintem ezt senki nem mondta. Senkit nem kívánt nem, nem, elolvasni. Nem, a vassal könyvből kéne felolvasnunk a puszír hülyeségeit. Nem tudtuk ezt a hasonlatot. Nem, úgy, azt gondolom, hogy mind A kell. hárman csak az egyiket próbáltuk, és én itt hirtelen egy leszbikus védelmi, a dóra pedig egy meleg védelmi. Nem is az, hogy védeni <hül> kell, nem kell védeni senkit. Me meg kell védeni a melegeket és a leszbikusokat, mielőtt még kiderülne róluk, hogy textilipar, illetve nehézkületek. Nem kell védeni senkit. Csak egyszerűen arról van szó, hogy ez tulajdonképpen nem mond semmit, és lehet, hogy például aki, aki érintett ebbe a kérdésbe, az azt gondolja, hogy ez egy komplet baromság. Lehet. Lehetséges, de lehetséges. Tehát, hogy az a kérdés, lehetséges, hogy ez egy érdemleges hozzászólás -e, hogy lehetséges, hogy amit te most mondasz, az hülyeség volt, én nem tudom. lehetséges -e? Lehetséges, hogy igaz volt, én nem tudom. Dóra, a helyzet az az, hogy én ebben a tárgykörben nem keveset Olvastam, nem kevés meleg párral beszéltem, ez alapján alakítottam ki ezt a véleményt. Ha te ezzel a véleménnyel, egy ezzel ellentétes véleményt nem tudsz szembeállítani, akkor kérlek ne hozd fel azt, hogy lehetséges, hogy hülyeséget mond a Puzsér, bár ezt én nem tudom megmondani, mert ez itt és most nem egy érdemleges hozzászólás. Ö, én azt tudom mondani, hogy az általad említett libidóval viszont összefügghet az, hogy az a szex az textilipar, műszeripar vagy vaskoházat. Mondjuk ezt. Ennyi fért a mai önkényes mérvadóba Békés Dórával, Puzsér Roberttel és Horváth Oszkárral, és veletek köszönjük, hogy végighallgattátok. Sziasztok!